Книга Вихід Розділ двадцять сьомий Спорудиш з дерева акації П'ять ліктів завдовжки і п'ять ліктів завшир Чотирикутний нехай буде І три лікті заввишки Зробиш роги на чотирьох кутах його, що будуть суцільні з ним, і обкладеш його міддю. Зробиш казанки, щоб вибирати попіл з нього, і коцюби, і кропильниці, і рогачі, і посудини для жару. Усю цю утвар його зробиш з міді. Зробиш і мідяні грати до нього, плетені, мов сітка. І приробиш до гратів мідяні каблучки на чотирьох рогах їхніх і покладеш їх під виступ жартовника внизу, так, щоб гратова решітка сягала до половини жартовника. Зробиш носила до жартовника з дерева акації і обкладеш їх мінтю. Носила будуть всовуватись у каблучки, і будуть по обох боках жартовника як не стимуть його. Зробиш його з дощок, а всередині порожній, як було показано тобі на горі. Так нехай і зроблять його. Відгородиш також і подвір'я для храмини. На південному боці будуть запони подвір'я з тонкого льняного полотна. Сто ліктів завдовжки по одному боці. І двадцять стовпів з двадцятьма мід'яними підніжками. Гачки ж на стовпах і кільцята до них – срібні. Так само і на північному боці. Вздовж нехай будуть запони на сто ліктів завдовжки. І двадцять стовпів з двадцятьма мід'яними підніжками. Гачки ж на стовпах і защепки до них – срібні. На західній ширині подвір'я – будуть запони на 50 ліктів і 10 стовпів до них і підніжків до них 10 східна ширина подвір'я 50 ліктів і то 15 ліктів запони буде по одному боці і стовпів до неї 3 і підніжків їхніх 3 і на другому боці 15 ліктів запони і стовпів до неї 3 і підніжків їхніх 3 а для входу на подвір'я буде закривало на 20 ліктів з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. Та стовпів до нього чотири і підніжків до них чотири. Усі стовпи навколо подвір'я будуть сполучені срібними поперечками. Гачки у них срібні, підставки ж мідяні. Довжина подвір'я – 100 ліктів, а ширина – 50, вишина ж – 5 ліктів. Усе буде з тонкого льняного полотна, підніжки ж – мідяні. Усе знаряддя в храмині на всяку потребу, і все кілля її, і все кілля на подвір'ї буде мідяне. Накажи синам Ізраїля! Щоб принесли тобі для світильника Олії чистої Оливкової Щоб утримувати лампи Повсякчасно засвіченими Нехай Арон із синами Ставлять його в наметі зборів Перед завісою Що заслонює кивот завіту Щоб горів він Звечора до ранку Перед Господом Це віковічне рішення Для синів Ізраїля Для всіх з їхніх поколінь.